a telefonnak nincs hangja. Kívánok. Jó reggelt, tegnap nagy üzem volt, és e, vendégek voltak a stúdióban, aminek következtében, amikor éppen fel akartam önt hívni telefonon, mert hogy az asztalon egyébként ott a telefon, de ha itt vannak a vendégek, akkor minek a telefon. És akkor egyszer csak azt láttam, hogy <kül> nincs itt a telefon, úgyhogy a telefon még be kellett szerelni. Némi kontakthibát el kellett hárítani, ez áll a késésem hátterében. Elfogadja az el nem hangzott kérdésére adott válaszomat? Egyáltalán nem tette volna fel a kérdést, mert egy élő műsorban simán benne van egy csúszás, és ez csak azt mutatja, hogy milyen szép az élet, hogy zajlik. Hát egyrészt zajlik, másrészt elfogadja a felnemtett kérdésére adott válaszomat. Természetesen. Vagy esetleg írásban, vagy szóljak apukámnak, hogy esetleg a túlvilágról igazolja, hogy igazat mondtam. Nem fogok interpellálni ez Láttam, hogy nagy üzem van Winterbontelnál. Különböző öltönyök, zakók vannak igénybe véve, hír tévé, mokka, ami belefér. Ez ugye mindig így szokott lenni közgyűlés után. Hát meg... Múlt hét nem beszéltünk róla, hogy a nyár után ugye most kezdődik a szezon. Első közgyűlés volt három hónap elteltére, ugye júniusban volt az utolsó. Vinter Montel beszélgetek, vagy ő beszélget velem? Nézőpont kérdés, hogy szokta mondani, ő a fővárosi önkormányzat fidesz KDMP frakciójának a vezetője. Azt mondja meg nekem, hogy Nekem van egy kihelyezett tagozatom, cserében néha én az ő kihelyezett tagozata szoktam lenni, ő a Kristinának hívják, és ő a barátnőm. És az ilyen szakmai ártalom, hogy időnként értesítjük egymást, van benne némi fontoskodás, mind a kettőnk részéről, de azt gondoljuk, hogy a másik profitálhat belőle. És akkor reggel kaptam tőle egy 24hu hurról való hírt, ami ma reggel jelent meg, és ami egyébként, ha nem szól nekem, akkor elkerülte volna a figyelmemet, ami így szól. Karácsony a közgyűlés kikerülve köt üzletet a NER milliárdos plakát cégével, és ennek egyébként polgármesteri döntésként benne van a nyoma a fővárosi szabályzattárban, meg is tudom keresni. Ön találkozott te a hírrel? Igen. Mikor? Tegnap, vagy ma. Nem, mikor? Nem, nem a hír, de nem, én nem a 24.hu hírrel találkoztam, hanem azzal, hogy, hogy, hogy, hogy két közgyűlés között az SMS által felhatalmazással élve, hogy ez most egyébként, hogyan értékeljük ezt a fajta szabályozást egy két közgyűlés között, hogyha múlás vagy egyéb pontos így van, akkor a főpolgármester dönthet. Ez korábban is volt így, tehát nem ez most nem kritika, a főpolgármester felé, hogy két és között él az SMS-adta jogával e, aláírta, vagy meghozta azt a döntést, amit, e, amit a fővárosi közgyűlésen legutóbb ugye elhasalt. Jó, de nem lényegtelen? A sajtóból tudta meg, vagy az aparátus? A kollégák szóltak, mert a, a házon belül azért vannak információk. Valójában? A tegnapi közgyűlés x pontja közül hányat ö, iktathatott volna ki elnézést a fogalmazásért a polgármester, a főpolgármester abból adódóan, hogy ezen jogában élve maga dönt a közgyűlés nélkül. Mi a kritérium? Hát ö, azt gondolom, hogy vannak annyira kreatívak, oda, oda át mondjuk így, vagy a pulpitusnak azon a, magaslatában, hogy ki lehetne találni néha izatcsepszakú, de ki lehetne találni indoklást azért, hogy miért kellett meghozni hamarabb a döntést. Ráadásul volt is ugye szándék arra, hogyha most a közösségi költségvetésről akarok beszélni, akkor az, az oda megalkotott új rendelet, ami alapján nem a közgyűlés fog dönteni a programokról, hanem a főprogrammester egy személyben. Itt kinyitnék egy zárójelet, hogy szerintem ez pont szembe megy a közösségi költségvetés eszmeiségével és logikájával zárója bezárva. De például ugye voltak ilyen döntések, közösségi költségvetések. Nem, de én nem ezt kérdezem. Én azt kérdezem, hogy az X pont közül, most nem tudom fejből, mondjuk van 10 pont, van 100 pont, volt tegnap nem tudom 30, 40 pont. Abból hányat dönthetett volna egyedül el a közgyűlés nélkül a főpolgármester, anélkül egyébként, hogy jogilag ezt számol lehetett volna rajta kérni? Hát ha van megfelelő jogi indoklás arra, például, hogy határidőmúlás van, egy egy költségvetés módosításnál ezt nehezen tudnám értelmezni, akkor tulajdonképpen bármit megtehet. Ez Valójában nem... ez jogászkodás? Van, van, Abban a igen, tehát van, van egy-két olyan döntés, ami a közgyűlési hatáskörből nem átruházható, én most ezt nem fogom elkezdeni sorolni, mert belebuknék. De, de, de viszonylag nagy a, és rugalmas a mozgástere ebben a, a tekintetben a főpolgármesternek. Vannak is olyan helyzetek, például tegnap volt olyan döntés, ami a pénzügyi bizottsághoz tartozott, nem, nem tartozott volna, oda tartozott, és a pénzügyi bizottságnak volt jogköre döntést hozni, de mivel a pénzügyi bizottságot nem lehetett összeírni sajnálatos esemény miatt mind a találnök, mind a az elnök egészségügyi ok miatt akadályoztatva volt. Ezért a közgyűlés eseti jellege magához vonta a pénzügyi bizottság jogkörét, és a közgyűlés döntött, tehát ez, ez, ez visszafele is tud működni, tehát leadott hatáskört hogy a közgyűlés magához vont, és a főpolgármester pedig két ülés között indokolt esetben élhet. Ugye itt arról van szó Nagy Gergely Miklós írása, a májusban politikai szövetségesei sem, mint támogatták abban Karácsony Gergét, hogy a fővárosi Karancsi István cégében szerzőjön, mintegy 44 ezer fővárosi hely ügyében. Dörödöm, dörödöm, dörödöm, uh, talán megvolt a többség, de nem, vagy, vagy lehet, hogy nem, meg se kockáztatták, már nem emlékszem pontosan, de minden esetre a kellő arány nem volt meg, uh, Baronyi Krisztina, és uh, mások is uh, elvi uh, akadályokat uh, említettek, és hát ők, egyrészt a DK úgy tudja, úgy tűnik, hogy mintha a 24-től tudta volna meg, beleértve Baranyi Krisztinát is, akiknek minden változott a véleményük. Um. Én nem hiszem, hogy, bár most nem tudom ezt a részet, mert mondom a 24-t, olvastam, én nem hiszem, hogy Baranyi Krisztina kevésbé lenne tájékozott, mint egy ellenzéki, frakció vagy tagja vagy frakcióvezetője, tehát hogyha nekünk sikerült elcsipni ezt az információt a belül, akkor kevésség gondolom, hogy neki ezt a 24-ból kellett megtudnia. Nincsen bizonyítékom arra, hogy ez nem így történt, csak a Janupperrel élek. Én szerintem ez inkább a szokásos baranyiféle hangulat keltés része, hogy ez így van előadva. Ha ez így volt előadva, meg egyszer nem olvastam, csak ugye most én említettem. Igen, ezt ugye hát nem lehet tudni, hogy, hogy egyébként ahhoz képest, hogy mi az igazság, valaki mit mond, de ezek az emberek mind úgy csináltak, mint hogyha egyébként meglepődtek volna. Én, én értem, de szerintem ez a, a, a színjáték része. Nagyobb, nagyobb lehet a hatás, nagyobb lehet a felháborodás, nagyobb lehet az elhatárolódás mélysége és nyomatéke, hogy ez úgy van előadva, mint ahogy én egész egyszerűen elképzelni nem tudom, hogy Paranyi Krisztinát följött az újságíró, elközölt ezt a hírt, és ő meg döbben beértesült. De most mondom, még nem akarok, akarok cinikus lenni, vissza is mondom ezeket a gondolataimat, megtartom magamnak. Már amennyiben egy ilyen élő rádiom is vissza lehet mondni bármilyen gondolatot. Igen, nem lehet <kül> megkeresem, mert ezt az oldalt kinyomtattam, de úgy látszik nem hoztam magammal. Én tulajdonítok ennek jelentőséget. És természetesen. Baronyi Krisztina másképp látja, az ügyet Ferencváros ellenzéki polgármester 24 pont kifejtette, még akkor sem a döntésnek, ha az eszemes szabályos lett meghozva. Csalódott vagyok, mert a májusi szavazás arra adott okot, hogy az új előterjesztés szülessen meg az ügyben. Lehetett volna új szavazást tartani, voltak, voltak, akkor ugyanis hiányzók, de volt olyan is, aki bár jelen volt, de nem szavazott. Magyarul tisztában lehetett volna tenni ezt az ügyet, hogy meg legyen a szükséges minősített többség, és ha ilyen döntés születik, akkor ha bár nem értettem volna egyet veled, de el tudtam volna fogadni Erről a nyári főpolgármesteri határozatról még egy e-mailt sem írtak, pedig ez indokolt lett volna. Azt gondolom, hogy az említett gazdasági indok nem megalapozott. Tehát úgy csinál, mintha, vagy legalábbis azt mondja, hogy nem tudott róla. Azzal a részével egyetértek, hogy e, ugye a főpolgármesternek van beszámolási kötelezettsége a két ülés között meghozott e, határozatokról, hogy ez milyen időközönként kell megtenni, ezt most szintén nem fogom tudni ideidézni de abban egyet tudok érteni, a polgármester azt mondja, hogy, hogy amennyiben ilyen két ülés közötti döntés történik, akkor másnap nem őt, hanem valamennyi fővárosi közgyűlési tagot e-mailben értesítsék ki, már csak azért is, hogy ha fontos volt, és határidőn búlás volt, stb, akkor nyilván azért hoztam meg a főpolgármester azt a döntést, mert hogy fontos volt, és ha valami fontos, akkor arról illik időben tájékoztatni a tagjait. ebben én neki igazat adok, Uh, ennyi. Um, igen. Um, szerintem egy nagyon érdekes beszélgetés született Kovács Gergelyel, a Kétfarkó Kutyapárt elnökével. Um, én amióta Elkezdtem szeptember közepén folytatni a Kejfei azóta ígyre jobban érzem azt, hogy van a kormánypártnak egy ellenzéke, és a Kejfei pedig valójában felvett egy olyan alapállás, illetve nem is felvett, és nem is mondom, hogy belekényszerült, de minden esetre abban a helyzetben találta magát, hogy ellenzéke egyszerre a kormánynak és az ellenzéki sajtónak. Ez már korábban is megvolt, Kovács Gergely úgy beszélt itt, ahogy sehol máshol, és olyan dolgokról esett szó, ami sehol máshol, és elsősorban ez azért mondom ebben a módon, mert én abban reménykedtem, hogy sokkal nagyobb érdeklődést fog kiváltani, de hát a német nem lehet kárhoztatni, és ő úgy évek egy között elmondta, hogy Aleva Mártának az eljárása azért is diszonás, mert hogyha liva István Zoltán akár csak egy perccel megelőzi a kutyapártos képviselőjelöltet, vagy ki tudja, passzivistát, akkor az egész ráborulhatott volna a kutyapártra, hiszen abban az esetben az lett volna, minthogy valaki pénzt igér egy fideszesnek, és nem pedig fordítva, és meg annyi apróság volt még, amelynek a jelentősége ebben a történetben óriási. Menet közben kiderült az is, ugye, hogy ő, mármint Léva István Zoltán, a nagybani piac felügyelőbizottsági tagja. Az újság, internet, a munká miatt nem átmódomban végignézni a közgyűlést. Az internetes fórumok azok ilyen átabotában fogalmaznak arról, hogy volt néhány szemétcsere. Ez vajon érintette egyébként Léva István Zoltánt? Igen, lemondott. Nagyon bíz a csegi tagságáról, és a frakciónk új személyt javasolt. Lemondott, vagy lemondatta a Fidesz? Nekem a birtokomban van a lemondó levele, tehát ha én azt mondom, hogy lemondott, akkor azt kérem elhinni nekem. Elhiszem, mikor dátumban? Hát ezt én meg nem tudom megmondani, ezen a héten jött meg a levél, de én a múlt héten már beszéltem vele, hogy ez, ez, ez, ez érzéke egy adat, tehát erről, erről ezért nem írtak az újságok? Tehát a nevek itt elhangzottak, vagy ez zárt ülésem volt? Vagy ez hogy? Nem, nem, nem, nem, nem, ez az első napi rendi pont volt, a szemétcserék. És a pozíciókról volt egészre. szó, vagy a nevekről is szó volt? Nevek is benne vannak. Persze. Hát figyeljen, én, én, én, én egész egyszerűen nem értem a sajtót. Tehát az egyik nap a Lévai István Zoltánt kikiáltják a nem tudom mit Más másnap pedig egy ilyen történetben nem írják meg a nevét, mert én azt hittem, hogy ez valami szenzitív adat, és ennek következtében nem beszélnek róla. Azért elég a, a, Az egyéb kinevezések, tehát például voltak olyan személyügyek, a megzárt vannak, ugye ezzel is el lehet térni, hogyha az érintettek hozzájárulnak a nyilvános ülés tárgyalásához, de az én legjobb tudomásom szerint a, a, az ilyen típusú tisztségviselők, tehát IG, FEP tagok, illetve bizottsági tagcserék, azok nyilvános ülésen tárgyalandók, hisz nincs benne olyan. Tehát az, hogy valakit hogy hívnak, az nem szenzitív adat, az pedig, hogy, az pedig, hogy melyik fővárosi bizottság vagy fővárosi tulajdonú cég felügyelő vagy igazgató tanácsába kerülve valaki, az meg közérdekből nyilvános. Tehát, hogy, hogy, hogy ebben az esetben nincs is helye az átülésnek. Hát, nap... se, se jobb, se bal nem találtam, lehet, hogy nem nézte meg az összeset, uh, ugye én személyesen nem láttam, de a beszámolók, ugye ez mind azért bír jelentőséggel, hogy aki egyébként valahonnan tájékozódik, mert nincs ott jelen, de hát egyszer az ember nem tud száz helyen jelen lenni, az egyébként milyen módon és hogyan van, Informálva, és mint a viccben ez a megmagyarázni tudom, de nem értem, nem értem, ez egyszer. Egyre többször felüti a fejét bennem, és természetesen ilyen szituációkban az ember elgondolkodik azon, hogy ha ebben egyedül marad, akkor nem benne van-e a hiba, de egészen addig, amíg a belső hangom egyértelműen nem azt mondja, hogy biztos, hogy bennem van a hiba, addig nem értem, nem értem. Nem akarom, én nem vagyok fölkember senkinek a védelmezőjeként. Én, én ha meg akarom, nagyon fejtettem ezt a dolgot szándékosságot, elhallgatási szándékot nem vélek felfedezni. A megoldás talán az lehet, hogy ugye a magának a napirendnek az előterjesztője a főpolgármester úr, és ugye a közgyűlés meghívója az már kiment pénteken, és egy előterjesztői kiegészítésként, egy főpolgármesteri módosítóként jött be a, a ez a konkrét szemétcsere, mert, mert a határidő így tette lehetővé, és ez lehet, hogy elkerült a, a, a sajtó figyelmét. Hát. Ez csak egy feltételezés. Még egyszer mondom, én egy, egy ilyen okot tudok mondani, legalábbis látva, meg ismerve magának a, a folyamatnak a. Jó, hát akkor rend... több érzékenységet várnék el. Uh, nem, most én ebben... az, hogy elmondtam, amit gondolok. Nem, nem, nem, nem, nem, ez nem önnek lett adresszálva. Egyébként az, hogy annyi mindent nem tartanak tiszteletben politikai ellenfelek, de azt például tiszteletben tartják, és ezt egyébként megerősítette. Ön is megerősítette, Horváth Csaba is megerősítette, Kisambrus is, hogy egyébként ilyen szituációban a lépés az, ha egyébként nem a jelölő oldal ad be ezzel kapcsolatban indítványt azt megmaradt, annak van valami oka vagy sem, hiszen annyi mindenben gáncsolják el egymást látványosan, vagy kevésbé látványosan politikai ellenoldalak, hogy ebben megmaradt ez a konszenzus, hogy mindenki a saját embere fölött. Uh, ugye ezt Kovács Gergely úgy kommentálta, hogy pénzről van szó, és a pénz kölcsönösen tiszteletben tartják, de én most nem Kovács Gergelyként ülök itt, hanem Fiala Jánosként, és azt kérdezem öntől, hogy ennek van-e oka, vagy valami olyasmit kérdezek, ami ami megválaszolhatok. Most én nem, én nem a mentekeltőzésen, nekem szándékomban volt meghallgatni egyébként az interjút aztán elsodolt az élet, említettel, hogy kicsit most pörgősebb volt meg közgyűlését, tehát nem volt módom és még visszahallgatni, és tudtam, meg fogom hallgatni egyébként. De jelen esetben én nem, tehát hogy értem ezt, hogy ez a pénzről van szó, vagy azt valán érteni vélem, de de nem hiszem, hogy egy ilyen ö, piac, bizottsági tagsággal járó ö, ha jól emlékszem, 100 ezer forint alatti havi díjazás, ami persze, is, hogy mondjam, sok esetben egy rendkívüli összeg, de, de a, amilyen körülmények között lévő emberek vannak oda delegálva, amilyen felkészültség kell hozzá, amilyen egyéb feladatok és egyéb... Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ebben az esetben, mondjuk a konkrét esetben azért nem terjesztették elő e, ők, ezt a visszahívást, vagy takcserét, mert hogy attól féltek, hogy akkor úristen holnap az érintett személy nem tudja kifizetni a lakbért, vagy a rezítet, vagy nem tudom, tehát, vagy, vagy, vagy akkor más volt emögött a szándék, annak én örülök, és vannak még az egy alapvető, egyre kevesebb, de vannak még alapvető dolgok, hogy a, nem szólunk bele a másik jelölésébe, tehát van vita, ebben különböző álláspontok is, amikor egy választási eredmény megszületik, hogy akkor a különböző pozíciókat a választói akaratnak megfelelően hogyan így lenne fölosztani, hogy akkor abban az ellenzéknek, a kisebbségnek úgymond milyen szerepet és milyen lehetőséget biztosít a többség, de ha utána megszületik ez a megállapodás, és megvan, hogy melyik irányított és ellenőrző testületekbe ki jogosult delegálni, akkor onnantól kezdve ebbe a személyi, kérdésben nem szól bele a másik. Ez még, ez még egyelőre megmaradt, mint mondjuk azt, hogy hagyomány. A fővárosi ítélőtábla végzése kapcsán önnek van-e bármi mondandója? Ezt azért kérdezem, mert ugye az én beszélgető társaim közül egyedül Navracsis Tibor az, aki köti az ebet a karóhoz, köztársasági elnök, bíróság ezeknek a döntéseit, személyeknek, szervezeteknek a döntéseit elvből nem kommentálja. Én sem magát a döntést szeretném kommentálni. Ugye itt nem tudom, hogy a hallgatók tudják-e, itt arról van szó, hogy jogvédelmet kapott a főváros abban a esetében, amiben e, ugye a szolidaritási hozzájárulás főváros által be nem fizetése miatti állami inkasztót fölfüggeszti addig, amíg a bíróság érdemi döntést nem hoz ebben a kérdésben, tehát anélkül, hogy a konkrét uh, dolgot, amit egy, természetesen egy megjegyzés, ez nem, nem, nem, nem az én megítélésem, ez egy átmeneti intézkedés, tehát ez érdemben, semmit nem befolyásol, a tekintetben, hogy hogyan és miként fog a bíróság majd dönteni uh, a konkrét kérdésben. Uh, de én azt szeretném arra szetni, hogy a figyelmet, hogy uh, számomra az a visszás, hogyha valami olyan ítélet születik, ami mondjuk Karácsony Gelgerre vagy az ő közösségére nézve nem tetsző, vagy káros, vagy hátrányos, akkor isten diktatúra van abban a pillanatban, pedig, hogy számukra átmentőleg kedvező döntés születik, akkor meg hallelúja van, és megmentették a kormányra szemben a bíróságon a főváros. Tehát akkor döntsük el, hogy működik -e a jogállam Magyarországon, vagy nem működik. De az, hogy az egyik nap nem működik, a másik nap meg működik, attól függően, hogy éppen kinek tetsző ítélet születik, az számomra rendkívül Mit várt a napirend előtti felszólalásától? Én megkaptam azt, amit vártam, bár ez szerintem most meglepetést fog okozni, én azt az arcot kaptam vissza főpolgármester úrtól, amit ő produkált. Én nem vártam, hogy ő válaszolni fog. Elnézést Át nem a láttam, a... milyen arcot produkált? Rendkívül kínos feszengő. És egyébként, hogyha valaki ilyen mentalistaként vagy, én nem tudom, minek hívják, ezt kielemző, hogy a testbeszéd az nagyon árulkozó. Én magamat is visszaszoktam nézni, de erről most nem fogunk beszélni. Tehát amikor azt mondja, hogy, hogy, hogy, hogy ez a, áll minden vizsgálat elébe, és például a fideliteszakciójától meg az egészszerűen nem fog megijedni, a kimondott szavak és a testbeszéd az, az én megítélésem szerint, úgyhogy nem vagyok ennek a szakmának sem járatos képviselője teljes mértékben ellentmondásban volt egymással. Mint hogy egyébként, egyébként a főpagármester úr állítása is teljesen ellentmondásban van a, a most már lassan mindenki által feltételezett, vagy már majdhogy nem bizonyosnak gondolt valósággal. Vajon mikor nevezik meg uh, a... Fidesz-KDNP oldaláról azt, vagy egyáltalán ön mikor látja szükségesnek azt, hogy ki lesz majd a, hát a, a mostani többség oldalával szembeni jelöltel szemben az ő jelöltjük. Ezt ezért fogalmazom ilyen bonyolultan, mert legutóbb ugye az egyenes beszédben, amit szintén nem láttam, de olvastam róla, mert mindent nem lehet megnézni, hogy meg mindenhol nem lehet ott lenni, meg mindent meghallgatni, meg elhallgatni, meg mindet elolvasni, hogy hát a demokratikus koalíció még nem döntött el, hogy Karácsain Gergely, de valaki olyan, aki. Tehát ezeket a személyeket, ezeket mikor kell megnevezni őket? Hát jogilag akár lehet a választást a megelőző, nem tudom, ötven és... Amint 40. nap, vagy hogy van, hogy között. Mert ugye úgy van, hogy a választási kampány hivatalosan e, a választás megelőző 50. napon kezdődik, akkor lehet elkezdeni az aláírás gyűjtést. Tehát nyilvánvalóan egy jelölt személye akkor is kiderülhet, amikor bemegy a, a választási irodába, és fölveszi az ajánlásgyűjtéshez szükséges íveket, amelyre má, amelyet már névre szólóan kell nyomtatni. Tehát, hogyha mondjuk karácsony Gergely lesz valakinek a jelöltje, akkor választás megelőző 50. nap előtt, vagy bemegy a a hivatalba, és kér egy annyi számú nyomtatmányt, amin ő összetudja gyűjteni a szükséges aláírás, és akkor az ő nevét nyomtatják a papír, és akkor derül ki. Tehát jogilag, választás napja mínusz a közgyűlés előterjesztés arról szólt, hogy az év végére várható mínusz 50 milliárd forintos likviditási hiány, amiről egyébként egy háttérbeszélgetésen is beszélt Kis és végre egy esemény, ahol én is ott voltam. Tehát ennek a likviditási hiánynak a betakarítá betakarására, nem betakarítására, ez micsoda különbség, faktorálás javasolnak a pénzintézetek segítségével, amit ön kritikával illetett. Nem biztos, hogy mindenki érti, hogy miről Szó, elmondja. A hatályos törvények szerint a minden, minden önkormányzatnak nem lehet áthúzódó folyószámla kite egyik évről a másikra. Jelen pillanatban ugye a főváros vezetésének elmúlt négy éves gazdálkodása, és egyéb körülmények miatt a város már. Augusztusban folyószámlahitelből hitelből élt, ez most uh, egyelőre kiegyenesedett, mert ugye befolytak az esedékes iparőzési adó bevételek, de várhatóan uh, az év végére, ez hiányt fog jelenteni, és uh, erre nem lehet folyószámlahitel, hitel. Ezért azt a én trükknek neveztem, egy érvényes jogi forma ez a faktorálás, amikor a szállítói számlát nem a a vevő fizeti ki, hanem a vevő helyett egy pénzintézet, aki, aki később kapja meg a vevőtől a pénzét, természetesen feláral, tehát szállított kamattal meg mindenféle, vagy hát lehet, hogy azt nem is kamatnak, hanem díjnak, vagy nem tudom, minek hívják, de teljesen mindegy. Tehát a végén a fővárosnak többe fog kerülni annak a szállítói számlának, vagy számláknak a kifizetése, mintha egyébként a teljesítette volna az esetékességkor. Úgyhogy ezt találták ki, áthúzzák a döglött lovat a jövő évre. Ami ugye a nagy egészet figyelembe véve arról szól, hogy abban sincs változás, vagy abban nincs változás, hogy a vezetés oldaliak és az ellenzék másféleképpen ítélik meg a főváros anyagi helyzetét, annak egy részének eh, finanszírozása, finanszírozási módjáról és annak kritikájáról beszéltünk, de az egész mögött az húzódik, hogy ön és kisambrus másféleképpen ítélik, és másféleképpen magyarázzák a főváros anyagi helyzetét. Hát másféleképpen magyarázzuk. Én, én azt gondolom, hogy és a számok meg ebben a tekintetben világosan beszélnek, összességében több mint 400 milliárd forint az a növekmény, vagy az a, az a több, az többlet, amivel gazdálkodhatott a jelenlegi vezetés, több mint 200 milliárd forintos tartalék volt. 200 milliárddal nagyobb iparüzési adóbevétel volt ebben az összehasonlítható időszakban Talos István utolsó négy képest. Tehát 400 milliárd forintos úgymond forrás növekmény állt, a főpolgármester úr és csapata részére állt rendelkezésre, ebből sikerült eljutni oda, hogy folyószámla hitelből kell élni. Kilenc év tartós időszak alatt erre egyetlen egyszer nem volt példa vagy hogyha valamilyen átmeneti cash flow management miatt szükség is volt, én nem emlékszem erre, de ha ilyen volt, akkor az nem a gazdálkodás miatt, hanem egész egyszerűen a tervezhetőség, vagy adott esetben a lekötött betétek fel nem bontása miatt gazdaságosabb vagy értelmesebb volt ezt a lehetőséget kihasználni, de az, hogy évvégére egyébként ilyen trükköt alkalmazva megkerülve a folyószámla hitet, faktoráltatunk az egészen egyedi és csak itt szeretnék emlékeztetni akkor a hallgatókat is, hogy, hogy erre került, ilyen volt már nem a faktorálás, de az, hogy egyébként hitelállomány miatt konszolidálni kellett a, a fővárosi önkormányzatot, ez szintén baloldali vezetés esetén volt így. Zemszki Gábor idejében egyszer 50-valahány milliárddal még a megyesi kormány konszolidálta a BKV-t, és utána egyébként a lett talán kétszer milliárd fölötti adóssággal, hitelállomány miatt konszolidálni kellett a fővárosi önkormányzatot, ezt már az, azt már az Orbán kormány tette meg, összem talán a Facebook oldalamon, ahol azért igyekszem moderálni, ön nem szerepel a pozitív alakok között, engem mindenáról re akarnak beszélni arról, hogy önnel beszélgessek, de hát ugye ez nem egy kívánságműsor számra szakmailag kifejezetten érdekes, hogy egy órán belül meg tudok hallgatni egy és ugyanazon dologról két különböző véleményt, két kompetens embertől, az egyik ön, a másik kis ambrús. De sajnos mindannak a következtében, amit a beszélgetésünk legelején mondtam, az én nézőim és az én hallgatóim is úgy polarizálódnak, legalábbis egy részük, akiktől nem tudom megvonni magam, de akikkel már azért sem vitatkozom, mert az alapállásokkal nem tudok mit kezdeni. Ugyanakkor abból adódóan, abból a szekértábor logikából adódóan, ahol egyfolytában a más szemében, a gerendás saját szemében, az erdőt és így tovább, és így tovább, ugye önön számon kérik, hogy miért nem beszél ugyanígy a megaforról, vagy másról, ezért is ütöttem fel a telefonom hogy most éppen nagy Ede beírását nézzem, ő nem a megaforról, ő másról ír valójában az, ahogy szakmailag kiegészíthetnék egymást ezekben a párbeszédekben, amelyeket egyébként az ember közgyűlése vagy azon kívül hal, a sokkal inkább ideologisztikai jellegű vagy egymás mellett való elbeszélése, mint az, hogy az ember azt érezze, hogy valójában mindenkinek a fővárosa közös ügye, csak az egyik így ítéli meg, a másik úgy ítéli meg, ha az ember meghallgatja kisambus, és meghallgatja önt, vagy meghallgatja önt és meghallgatja kisambust, függően, hogy most éppen ABC sorrendben, vagy időben mondja, hogy senki se tévedjen, vagy senki se sértődjön meg, akkor végül is az nem egy egészet rak ki, hanem az ember két oldali megközelítést hal. Engem szakmailag és objektíven érdekel a nézők és hallgatók egy részét pedig ö, szubjektíven érinti, és csak annyit vesz ki, ami számára kedvező. Számomra ez egyre jobban elviselhetetlen az ebből adódó diszonancia. Egyrészt igen, erről a múlt héten is beszéltünk, másrészt én sosem értettem azokat az embereket, akik, akik teljesen elégedetlenek egy műsorral vagy a műsornak bizonyos részével, és akkor ennek ellenére hallgatják, és minden egyes alkalommal vérnyomás növekedés és púlzusszám növekedés mellett pillentyűt és megpróbálják kiosztani a műsorvezetőt, hogy akkor miért, miért beszélgetezzel az emberek. Ki lehet kapcsolni a rádiót, vagy a YouTube csatornát, vagy a bármit, el lehet menni arra, akár az egész visolat el lehet hagyni, vagy ki lehet hagyni ezeket a részeket. Én, én nem kérlek hallgatni más véleményeket, én kifejezetten szeretem a, a, az értelmes vitákat, ahol érvek ütköznek. De néha nem is vitáról az, az, hogy valaki elmesél valamit, amit ő így lát, más úgy lát. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állásra jövő héten folytatjuk. Így legyen. Viszont hallásra, viszont látásra, Önök Winter Montel Zsoltot nem látták, de hallották, ő a Fővárosi Önkormányzat fidesz frakció frakcióvezetője. Támogatott tartalmat látnak, hallanak? Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Voltunk egy fantasztikus villában, hosszú idő után találkoztunk, ez a Rezo Art villa, és még mielőtt ennek a szépségeiben elmerülnénk, felvetődött részint ezen projekt, részint Bánlászló megnyilvánulása kapcsán az, hogy maga a Városliget projekt, ahogy egyébként eredetileg is képzelték, de akkor még nem lehetett tudni, hogy valóra váltja ezeket az álmokat, vajon tudott -e a közvetlen, közvetett környezetére úgy hatni, hogy abban is változás állt be, és remélhetőleg nem negatív irányban? Én azt gondolom, hogy egyértelműen igen. Már ténykérdés, hogy én magam is nyolc évvel ezelőtt, amikor egy nagy ingatlanos konferencián azt mondtam, hogy igen, hogyha a Városligetet fejlesztjük, akkor ez a környéket is föl... Ugye emlékezzé vissza, hogy ilyen beszélgetés volt közöttünk, azt én kezdeményeztem, mert ezt egyebek között ugye az írásokból olvasom, és ott ugye pont az ellenkezőjét mondtam. Ugye ez ugye a, ko, a komáromi csillagerőd, ahol, ahol nagyon sokat fordulok elő, már nem a csillagerődben, hanem korábban komáromban, amely a közvetlen környezetére hatott, a távolabbi környezetére kevésbé komáromban... Rengeteg, nagyon sok ipari fejlesztés van, az egy egészen más dolog, de számomra ebből is adódik, hogy egyébként projektje válogatja, hogy melyik hat, és melyik nem hat, vagy melyik hat jobban, melyik hat kevésbé. Egy ingatlan fejlesztő, mint te erre biztos, hogy úgy tud válaszolni, ahogy én, ha akarnék, se tudnék. Egyébként ez egy valóban nagyon nehéz kérdés, tehát megmondani, hogy melyek azok a beruházások, amelyek a környezetet is meg fogják emelni, ezt nagyon nehéz megmondani, és egyébként ebben az útvesztőben könnyű eltévedni professzionális piaci fejlesztőként is, tehát sokan járnak úgy, hogy azt gondolják, hogy első fecskeként valahol építenek egy gyönyörű lakóparkot, és akkor majd egészen biztosan a környék infrastruktúrája is fejlődni fog, és újabb és újabb lakóparkok csatlakoznak hozzá, és aztán ez nem feltétlenül igazolódik. Nyilván mi azért a közberuházások tekintetében egy picit egyszerűbb helyzetbe voltunk. Tehát hogy azért azt tudtuk, hogy egy olyan publikus zóna fog létrejönni, ami egészen biztosan több embert fog vonzani a környékre, és azt is tudtuk, Hogyha azért visszagondolunk, akkor az egykori Városliget, ezzel biztos van, aki vitatkozna, de mondjuk a tíz évvel ezelőtti Városliget állapota, az közelebb volt mondjuk a Népliget jelenlegi állapotának, nem az egészéhez, de bizonyos részeihez, mint mondjuk a jelenleg megcsodálható, megújult városligethez. Tehát az azért várható volt, hogyha ez a, ez a 99 hektár, vagy ennek legalábbis egy nagyobb része, ez egy biztonságosan látogatható, különböző attrakciókkal ellátott terület lesz, ami megközelíthető kocsival, BKV-val, és egyébként jó időbe érdemes kimenni, mert ingyenes programok is vannak, akkor ez valamilyen kölcsönhatásba fog lépni a környezetével. Az, hogy ez a kölcsönhatás egészen pontosan mit fog jelenteni, hogy ez annyit fog csak jelenteni, hogy innentől kezdve a környék utcáinak ingatlan hirdetései Aként fognak megfogalmazódni, hogy a megújult városliget környékébe, de még az árazásban sem fog beállni jelentős változás, vagy pedig önálló új fejlesztéseket, irodaparkokat, villafelújításokat fog generálni, ezt nem lehetett tisztán látni. Bár az utóbbiban reménykedtünk, és végül az utóbbi igazolódott be, de mégis az a helyzet, hogy ez a kezdet kezdetén, ez komoly kérdés volt. György is Benedekkel beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése. Azért is néztem olyan báván, vagy nem báván, magam elé ilyenkor az szokott lenni, hogy gondolkodom, és akkor kevésbé látszik az feltétlen a tekintetemen, hogy jelen vagyok, amit akkor látnál, hogyha tévében vagy telefonon néznéd, hogy... Volt egy olyan elképzelés, csak már nem emlékszem, hogy ez megvalósult-e vagy sem. Úgy emlékszem, hogy nem valósult meg még évekkel ezelőtt, hogy a Zuglói önkormányzat és a Városliget kötött volna egy megállapodást, amelyben egyébként mint ingatlanfejlesztő egy bizonyos összeggel támogatta volna, vagy bizonyos konkrét projekteket támogatott volna a Zuglói önkormányzat életében a Városliget ZRT, az együtt működés fejében, de emlékeim szerint erre a végén nem került pont. Hülyeségekhez zagyválok össze? Ha jól emlékszel, egyébként volt ilyen beszélgetés még akkor, amikor Zugló önkormányzatát karácsonyi igen. vezette, és volt egy olyan elképzelés, hogy Zugló területén belül máshol a különböző uh -huh. vágyott vagy vélt zöldítési projektek uh -huh. a Liget Budapest projekt a szerepet vállal, de aztán már hosszasan egyeztettünk erről, és azt sem mondom, hogy teljesen süket fülekre talált mindkét oldalon, de aztán egy idő után a politikai szándékok erősebbé Igen. váltak és zugló részéről határozottabban fogalmazódott meg a nem-nem soha a Városligettel semmilyen megállapodást kötés. Akkor nem, nem Én... emlékszem rosszul. A rezóárton kívül, amiről mindjárt elkezdünk beszélgetni, te egyébként mit említenél még, ami konkrétum és ami egyébként a te szemedben, a te fejedben összefüggésben van pozitív változását, illetően a városliget projekt létével. Ugye, hogyha egy picit tágabban nézzük, akkor uh, ugye itt a műsorban is sokszor beszéltünk az Országos Múzeumi Raktárhez Zsőre Központról, ami egy egyértelmű barnamezős beruházás volt a vasoknak a túloldalán, ugye a Vágány utca mellett. Ott azért mellette állami beruházások is, úgyis, mint a központi ellátó főigazgatóság, és a másik oldalon pedig ugye a e, kórházaknak a háttérintézménye Elkészült, és ez azért ott már egy elég nagy területet újított meg, nem véletlen, hogy körülötte azért több száz lakásnyi ingatlan fejlesztés indult el, vagy fejeződött is már be. De közvetlenül a történelmi ligetet is, hogyha elkezdjük körbejárni, akkor már a Hermina úton is láthatunk olyan villaépületeket, amelyek részben állami részben, pedig magánfinanszírozásban teljesen, megújultak, ugye itt a, a nagy közönség talán a Korvin testületnek a villájáról olvashatott Rád György villáról, de ha a Dózsa-György útra tévedünk, akkor ottan teljesen, ott teljesen magánfinanszírozásból újult meg szintén egy bérházölelésében lévő fantasztikus villaépület, és ugye talán a leglátványosabb az az ajtósi Dürer sornak az átalakulása az egykori pártfőiskola helyén, Azért most egy nagyon jelentős iroda beruházás zajlik, és az utolsó kétesértékű ingatlanokat is elbontották, és ott egy, egy tényleg komoly irodapark épül. Ez csak a ligetnek a közvetlen környezete, egy picit nagyobbra, de még mindig nem tolakodóan nagyra nyitom a körzőt, akkor azért az Andrási úton négy ö, hotel nyílt meg azóta, amióta az Andrási útnak az oktogontól a vésőteréig terjedő részén, azóta, amióta a Liget Budapest projekt zajlik, illetve a Hungária körgyűrűnek az a része, amely a Herminával párhuzamos és szintén azért a Liget vonzás körzetébe található, ott is két jelentős irodafejlesztést hajtottak végre magánpiaci szereplők. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért ebbe egy agregált hatása a Liget-Budapest projektnek egészen biztosan van. Lényegtelen, de miközben gyalogosan közlekedtem és áruhában, mint háromnál ráséd, a... Zsolnai kiállítást követően, ha gondolod, András, tudsz adni fényképeket, itt ezek a fényképek vannak, de ha nem tudsz, akkor nem fogsz, hogy a ti székházatok, pontosan nem székház, ahol ti az irodát béritek, az is most úgy tűnik kívülről, mint hogyha belülről szét lenne verve, vagy ott valamilyen építészeti esemény folyna, az mi? Éppen ezért költöztünk át a szomszédba ugye az előző felsorolásból kifelejtettem, hogy talán egyébként az egyik legjelentősebb irodaház ott a környéken az ANG székház mellett. Egyébként kifejezetten szerettem. egy, Ugye ez volt a szakszervezeteknek a központi háza, amit aztán Erik Fenegger átújított fel, mielőtt a mellette lévő ANG házat megálmodta volna. Ez ugye a valli ingatlan tulajdonába került, és az RTL klubnak a székháza épül oda pont a Néprajzi Múzeummal szemben. ti mi elköltöztünk a mellette lévő épületbe. És az RTL költözik oda? Az RTL költözik oda. Ah, oda. Jelentős, jelentős ingatlan fejlesztés zajlik. Ezt is nézhetjük úgy, mint uh, ahhoz tartozó elem, amit én kérdeztem? Ezt egészen biztosan állíthatom, mert a Vingel azért elég sírű a kapcsolat, és nyilván ők olyan helyen, keresnek ingatlanokat, olyan helyeken szektetnek be, ahol egy jelentős fölértékelődést tudnak realizálni, és az ügetnek a környéke egyértelműen ilyen. Abból nem fog távoli következtetéseket levonni, hogy a TV2 most is ott van, ahol az RTL ez most már a harmadik hely legalább, ahol létezik, de mindenki döntse el, hogy ennek van-e jelentősége, vagy sem. A Szabó Andrással, a rezoártal való együttműködés hogy jött létre? Ugye, hogyha valaki a Városligeti fasoron végig sétál, akkor ott azért számtalan gyönyörű épülettel találkozik. Ugye ne felejtsük el, hogy az Andrássy út egy relatív modern kreálmány, már amennyire történelmi léptékkel lehet ilyet mondani, mert egykoron azért a Városligetnek a feltáró útja az maga a Városligeti fasor volt. És a sok gyönyörű épület közül talán a, a legikonikusabbak közül való, vagy talán a, a legikonikusabb maga, ez a Körösi József által tervezett villa, ez azoknak a kedvére, akik ritkábban jutnak el oda. Ez ugye majdnem a Dózsa-György út és Városligeti Fasor -Sar -Sar -Sar található. Tényleg egy egészen elképesztő a századfordulón épült villa épület, ami nagyon sokáig számtalan a szecessziót bemutató könyvnek és anyagnak a, a címlapján is szerepelt, és ezt a villaépületet még a, a 90-es évek közepén szerezte meg az akkor üzletileg már nagyon aktív Szabó András, aki aztán e, korhűen tényleg korhülyen felújította, pedig azért a háborúban megsérült épületet e, nehéz volt rekonstruálni, de tényleg az eredeti állapotot állította helyre. Azt hiszem, hogy te, aki voltál benne, megláttad kívülről is, ez, ez minden apró mozdonaton látszik. E, és Szabó András, aki egy, egy megszállott, a szó jó értelmében megszállott kiváló gyűjtő, e, ővel a beszélgetések már akkor elindultak, amikor a Millennium Házában e, mi azt a vállalást tettük, hogy megújítjuk és felújítjuk, és ugye a Millennium Házáról érdemes tudni, hogy rengeteg zsolnai kerámiával van díszítve. És a zsolnai szó volt a hívó szó, ami um, Szabó Andrásnak a fülét a leginkább megütötte, hiszen ővé az ország egyik, ha nem legnagyobb zsolnai gyűjteménye, ami eddig nem volt a nagy közönség számára látogatható, és az együttműködés tulajdonképpen ebben jelenik meg, hogy az a kulturális tér, amit mi a Városligetben megálmodtunk, ez kiterjed és magán magánszereplőt is bevont, tehát nem csak ingatlan fejlesztéseket, hanem kulturális fejlesztéseket. Ugye a jegyértékesítésben, a Liget Plusz programban lehet igénybe venni ezt, és különböző alapvetően két lehetőséggel e, számolva lehet jegyet venni, amire én még kitérek később. Valójában te ezt az együttműködést ha meg kéne címkézni, mert ugye én azt kérdeztem tőled a helyszínen, hogy ebbel ő a részévé válik-e a Liget Projektnek, és ha nem beszélek ki, akkor azt mondtad, hogy nem, de, de ezt a de ez elmondható-e, illetve mit gondolsz arról, hogy mi mindennel bűvülhet még, vagy bűvült is talán már a Liget Project, amiről nem esett szó, amely nem az zárt maghoz, tehát ami a városlégezi -e, eredeti elképzelésével volt összefüggésben, bár abban is volt a változás, hanem ilyen külső tagokkal bővült. Ezt minek nevezett? Minek nevezzelek? A szó jogi értelmében nem tartozik a ligetprojekthez, de az Gondolom, hogy egyébként a város ligethez, mint kulturális negyedhez nagyon is hozzá tartozik. Ami egyébként azt jelenti, hogy ez a bűvülés, ez elvileg, ez soha nem befejeződő folyamat lesznek, mindig újabbak és könnyen lehetséges időnként kiesnek mások. Pontosan így. Tehát én, én abba bízom, hogy azért az a kulturális hatás, ami itt koncentrálódik a városliget környékén, ez azért egyre szélesebb körben és egyre több művészeti és kulturális területen meg fog jelenni. Tehát azt érdemes lesz fölírni az emberek mentális térképére, hogy a Liget környékén is érdemes. <tos> Én természetesen olvasom a Liget Facebook oldalát, nem is nagyon tehetek mást, de olvasom a kommentárokat is, és a kommentárok azért nem, meg akik odaírnak, azok elfből nem hülyék. Az egyik hozzászóló beírása meg is ragadta a figyelmemet, utána néztem, aki azt mondta, hogy gyönyörű, fantasztikus, de fája szíve, mert megnézte a Liget Plusz programban, és én is két lehetőséget találtam, az egyik tízezer forintba kerül, a másik közel néhány filér hiány, bár fillér már nincs, ezer forintba én nem gondolnám, hogy ez a városliga ZRT díjazása, ráadásul, vagy nem tudom, ráadásul ezek ritka alkalmak Arról nem is beszélve, hogy mint kiderült maguk a csoport létszámok is limitáltak, amit az ember egyébként megért, hiszen ott a tárgyak épsége, a látogatóknak a figyelemmel tartása, hogy együtt maradjanak, és véletlenül se tudjanak okozni kárt ebben a magánygyűjteményben. Tehát ez az eszgélyes csomag így együtt akarsz-e reflektálni ennek a könnyen lehetséges, hogy te is láttad ennek az emlékezetem szerint hölgynek a beírására. Nem láttam a nem láttam a beírást, ugye az árképzés az nem a városligethez köthető, ez a Rezoárt villának a saját árképzése, de azt ismerem, tudom, hogy ők is úgy gondolkodnak, hogy itt az elkövetkező időszakban monitorozzák az érdeklődőket, monitorozzák azt, hogy ez az árazás, ez mennyire reális, mennyire jelenik meg. az azok... Ugye azért ezek az árak lényegesen meghaladják uh, a városligeti árakat? Igen. Már nem összehasonlítható? Vagy nehezen összehasonlítható? Ez így van, ugyanakkor uh, azért két dolgot ehhez érdemes hozzáfűzni, Egyfelől itt egy magángyűjteményről van szó, Igen. És, és nem egy, egy dedikáltan állami finanszírozásból működő közfunkcióról, és azért, hogyha ebben a kontextusban nézzük, és megkeressük azokat a pontokat a városban, amit most hirtelen nem tudnék végtelenül sokat felsorolni, de azért előfordultak itt olyan utazó blockbuster kiállítások, mint a badis kiállítás, vagy azok a um, immerzit kiállítások, amiből most szintén több van a városban vetített kiállítások, akkor azoknak az árazásához nem, ebben neked teljesen igazad van, én csak azért szóltam erről, mert e, e, egy rendkívül intelligens és egy nagyon szomorú e, embernek a beírása volt, de óhatatlan előfordulhat, hogy ez valamilyen módon megjegyzést vált ki a szerződő vagy társpartner irányában is, és ezt ha tetszik egyszerűen csak vedjelzésnek független attól, hogy tőlem független is valószínűleg azért a Városlégezzi értében vannak emberek, akik a kommentárokat olvassák, és a kommentárat valójában ez nem is kommentár, hanem mint egy kiegészítése egy történetnek, amely erről nem szól. Ő magától, adó, magától adódóan természetesnek veszi ezt az árat, más ember pedig azt mondja, hogy boldogan elmenne, de az ár hallatán kénytelen megtarpadni. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy akkor, amikor a Városligeti gázballon kilátó elindult, akkor egy egységes talán 7900 vagy 8900 forintos árazással indult el, és ott is azt történt, hogy az üzemeltető, aki nem azonos a városligedzésével, Igen. aki a beruházást is végezte, aztán ő is elkezdett sokkal szegmentáltabb árazással dolgozni, aminek az lett az eredménye, most nem tudnám megmondani, de biztos a honlapon meg lehet találni, hogy van a hétnek olyan napja, és van olyan napszak, amikor ennél lényegesen olcsóbban lehet látogatni a gázballon kilátót, ami nyilván egy korlát, hogy csak hétfőn délelőttönként, vagy nem tudom mikor, vagy, vagy kettél utánomként lehet ennél kedvező váron menni, meg megjelentek a nyugdíjas, meg a családi, meg a különböző csoportos jegyek. Én nem lennék meglepve, hogyha a... A, ez megtörténne itt a Zsolnai gyűjtemény tekintetében is, de még egyszer mondom, ez nem az én kompetenciám, biztos egy induló kérdésről van szó. A Vajdahunyad várának, a Szent László kápolnájának a felújítása az egyébként része volt-e a Liget Projectnek vagy az egyébként egy egyházi történet? Ez Egyházi történet, és mi csak vagyonkezelői hozzájárulást adtunk ehhez, mint ahogy ugye az egész Vajdahunyad vára, az bár fizikailag a város Ligetben található, de nem része a Liget Budapest projektnek jogi értelemben, mert bízom benne, hogy akár ez egyszer meg is változhat, hiszen a Vajdahunyad vár egy csodálatos épület, aminek a meg és felújítása tekintetében senkiben nincs kérdés, nincs is vita, hogy ez szükséges. Ez azt jelenti egyébként, hogy közműveket tekintve informatikailag benne vannak az egészben, vagy abból is kimaradtak? Bizonyos közmű felújításokat, azokat természetesen nem is lehetett máshogy elvégezni, csak úgy, hogy a vajdahunyad a mezőgazdasági Múzeum is ennek haszonélvezője, az informatikai rendszerek tekintetében is igaz ez, de, de nyilván az útépítések tekintetében is a megközelítések, tehát mondjuk a zeneházá felőli oldala, ha úgy tetszik, az természetesen érintett, de egyébként, ugye ott az a speciális helyzet van, hogy a Vajdahunyadvára alatti földterület, ha úgy tetszik tulajdonképpen a várának az udvara, Uh -huh. az a városzliget ZRT vagyonkezelésében van, maga az épület, az pedig ugye a mezőgazdasági múzeum saját uh, kezelésében. Egyébként um, Estók főigazgató kiváló a kapcsolat, sokat is egyeztetünk. Kivétel erősíti a szabály, de ezeket a jogi szituációkat uh, valójában kihagyta, kihozta létre, volt-e benne annak idején szándékosság? Volt, annó a a Városliget törvény megalkotásánál néhány városligeti ingatlant, ugye a Széchenyi Fürdőt, vagy a a Szépművészeti Múzeumot, vagy éppen a Műcsarnokot és a várát a jogalkotó körbe rajzolta, és ezeket kivette a Liget Budapest projekt közvetlen uh, fejlesztési környezetéből, tehát, hogy ezek nem tartoznak a Városliget ZRT vagyonkezelésébe, ettől függetlenül természetesen aktív az együtt működés ezekkel a szereplők. Már az első beszélgetésünk után, de a mostani alkalom előtt megújult a Városligeti Mini műfűves borítása, borítás, mától elérhetőek az új időpontok, mármint, hogy ezt igénybe lehet venni, de látod, ott is volt már egy olyan kommentelő, szintén tiszta indulattal és nagyjából ugyanazt mondta, mint én, hogy az a teknő, ami ugye ki van alakítva az intézmény használóinak, hogy az fájóan számára vizuálisan Fájóan van legrefitizve annak idején, két héttel ezelőtt ezt én is meséltem neked függetle attól, hogy annak a szubkultúrának akik ezt igénybe veszik az ő szemüket nem bántsa de a kérdés az, hogy ezzel egyébként a válság Zrt-nek hivatalból van-e dolga vagy éppen azért marad így mert ugye ez a szubkultúra így kívánja van dolga a Városléget zrt ez személy szerint az én szememet is zavarja, még akkor is, hogyha teljesen egyetértek veled, hogy, hogy ennek a szubkultúrának vannak olyan részei, akiket ez nem feltétlenül zavar, úgyhogy ezt mi azért időről időre próbáljuk az eredeti állapotot uh, helyreállítani úgyhogy biztos, hogy ezek a grafitik záros határidőn belül onnan el fognak tűnni. Most nem tudnám a pontos ütemezést megmondani, de a kollégáim között van olyan, aki kifejezetten graffiti mentesítéssel foglalkozik, mert azért sajnos ez akarva, akaratlanul ez több helyen is megjelenik, bár hozzáteszem, és merem remélni, hogyha nem is a Liget Budapest projektnek köszönhetően, de azért egyfajta társadalmi változás pozitív értelemben mégiscsak érezhető, mert azért a zeneháza és a Néprajzi Múzeum tekintetében nem graffitikkel nem találkozunk, de egyáltalán a, a rongálás, de akár csak a környezetének a nem megfelelő használata is gyakorlatilag nem jellemző. Szóval egészen kirívú példa, pedig azért tartottunk attól, hogy akár a Néprajzi Múzeumnak a zöld teteje, akár a a közvetlen környezete, ami egy elég intenzíven, növényel elég intenzíven telepített rész és dísznövényekkel is, hogy ez azért azáltal, hogy nem körbekeríthető, hogy éjszaka nincsen lezárva, ezt azért adott helyzetbe le fogják pusztítani, ehhez képest le a kalappal mindenki előtt valóban úgy használják, ahogy ezt egy, egy európai városban használni szok. Végül, de nem utolsó sorban elkészült a Ligeti Kutyás Kódex. Ez mi? Ugye a kutyás kérdésekről itt a műsorban is sokat beszéltünk, ugye próbáljuk és próbáltuk kialakítani a Liget környéki kutyás szervezetekkel és egyéb kutyás szervezetekkel azt a modellt a városligetben, ahol minden kutya tulajdonos megtalálja a saját számításait, és egyben élni és élni-hagyni elv mellett a kutyával nem rendelkező ligethasználókat sem zavarják. És akkor ugye ennek keretén belül épültek meg a kutyás élményparkok, és most legutóbb, amiről ugye már beszéltünk itt a műsorban, ezek a, tulajdonképpen ezek a kutya vécék, ami egy speciális tőlünk nyugatra már nagyon bevett modell alapján olyan anyagot tartalmaznak, ahol a, egyfelől a kukutya azt ö, könnyebb fölszedni, másfelől könnyebben ö, felszívja ö, ezeket, és ilyenek kerültek kialakításra, és ennek kapcsán a kollégáim összeállítottak egy az elmúlt évek tapasztalatait és az elmúlt évek uh, tulajdonképpen szabályrendszerét meghatározó kódexet, amiben világosan le van írva, hol lehet szabadon kutyázni, tehát órázni nélkül is akár elengedni hol, uh, tulajdonképpen az egész városliget, inkább azt könnyebb megmondani, hogy hol nem lehet, <coughs> talán érthető módon a játszótér vagy a műcsényi Mihály Botanikus, vagy a kokért az ilyen terület, uh, és uh, melyik park milyen kondíciók mellett használható, mit tudnak ezek a kut kutyavécék, és egyáltalán mi a kultúrált kutyatartásnak és liget használatnak a módja. De megint nem mondtam igazat, mert egy program, ami a következő beszélgetésünknél már feltétlenül múltidőbe kerül, ez a vasárnapi bringásnak. Ö, igen, október 1 ugye a Városligetben nagyon sok Féle fajta és típusú kerékpáros ö, megtalálható, egészen a gyerekeiket tanító ö, szülőktől kezdve, akik először ugye, vagy nem is a szülők, hanem a gyerekek, akik először ülnek a ugye a BMX-eseken keresztül a ö, közlekedési célú kerékpár velük. Ugye nagyon sokat egyeztettünk, de bizony versenyzők is jönnek edzeni, és szervezünk október elsőjére egy olyan kerékpáros napot, ahol minden egyes kerékpár használó szubkultúra, ha úgy tetszik, megjelenik, és ott is a ligetnek a lehetőségeit szeretnénk bemutatni, illetve a kerékpár biztonsága kapcsolatos különböző beszélgetéseken és előadásokon vehetnek részt, akik kilátogatnak. Köszönöm, kifogytam át, illetve van még, de az időnk lejárt. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Szervusz, um, egy másodperc türelmüket kérem. Beep. <laughs> Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt! Kivételesen autóból. Jövő héten ismét itt. Ez a karácsonyi közgyűlést kikerülve, Kis Ambrús általános főpolgármester helyettes, ez a karácsonyi közgyűlés kikerülve köt üzletet a NER milliárdos plakátcégével, jogilag semmilyen kifogásolható dolog nincs benne, de egy olyan embert, mint engem, azért elgondolkodtott. Beleértve, hogy... A dolognak egészen más lett volna a fekvése, bár ugye én heteket, hónapokat kiadtam, ha erről beszéltek volna, de nem is beszéltek róla. Vagy ha beszéltek róla, akkor úgy tűnik, hogy nagyon sokak számára újdonság. Beleértve, hogy újdonság fővárosi képviselők számára is. Én teljesen értem, amit ön mond a pont nak de ez nem az a kicsambrus, akit én egyébként megismertem. Tehát ez az a kis amrus, aki tudomásul veszi a főnöke döntését, és megmagyarázza, magyarázat ötös, de nem értem, nem értem. Nyilván van ilyen, amikor a, nem tudom elmagyarázni, hogy ez így döntöttünk. Ugye, mi történt? Vannak ezek az úgynevezett elefántfülek, amit nevezik a köznyelvben, ők a villanyoszlapapó, lógó, köztelti reklámhelyek. Erre vonatkozóan kiírtunk egy bérleti pályázatot, hiszen ez a szerződés. A bérleti pályázaton sajnos csak egyetlen egy jelentkező volt, aki korábban is ellátta ezt a, a TORT, ez az ESMA nevezetű cég. Két feltételünk, illetve volt, e, igen, két feltételünk volt a korábbi okoz képest, az egyik az, hogy ezeken a felületeken olyan mértékű, már amúgy is a politikai reklámszennyezés Budapesten, hogy ezeken a felületeken ne lehessen sem politikai hirdetés sem pedig kormányzati hirdetésnek lennie. A másik feltételünk pedig az volt, hogy még régről volt úgynevezett 2000 oszlopra vonatkozó vita, erről pedig mondjon le a nyertes cég, amennyiben ezt a, a, a pályázatnak a keretében, tehát ne legyen ez továbbra is jogvita. És hát nyilván titokban reménykedtünk, vagy nem is annyira titokban, hogy magasabb árat tudunk kértek kapni, mint amennyi a korábbi szerződésből következik. Minden háromsz teljesült, májusi közgyűléshez beterjesztettem. A közgyűlés uh, úgy többséget kapott ez a javaslat, de nem volt már az úgynevezett minősített többség. Ez viszonylag nyújt számítási mód a fővárosi közgyűlésbe, nem csak a jelenlévők. Nem lakosság arányos. Hanem lakosság arányosnak is kell lennie. Volt a teremben olyan, aki nem szavazott, mert nem ért oda a gomphoz. Volt olyan a teremben, aki tényszerűen nem el szavazott volt, aki tartózkodott, de a többség igen szavazott, Tehát tényszerűen az a állítás igaz, hogy a közgyűlésen adott pillanatban nem volt elegendő minősített többséghez, ugyanakkor ahol sem volt elegendő, hogy érvénytelen legyen a pályázat, hiszen a másik irányban sem volt elegendő szavazat. Azt gondoltuk, hogy akkor itt vége a történetnek, majd valami fog történni, hiszen a szerződés megszűnik május 31-én. Maximum nem lesznek köztéri plakátok ezeken a villanyúztatokban. Persze a bevételünk sincs belőle, de, de május 31-én éjszakai magyar közlönyben kiött egy veszélyhelyzet ideje alkotott rendet, ami törvényerejű volt, ami azt mondta, hogy az ilyen szerződések a veszélyhelyzet ideje alatt életben maradnak a korábbi feltételekkel együtt. Igen. Azaz kevesebb pénzért, Azaz politikai tartalmakkal. Szóval, ott ott ott ott ott ott itt a fennmarad, és azaz politikai reklámokat lehet rajta kirakni. És nyilván ilyenkor van egy döntési helyzet ebben az esetben, hogy akkor hogy dönt a főpolgármester egyébként magára vállalva ennek a személyes döntésnek a felelősségét. Annyiban mentesítve, hogy ilyenkor, amikor a főpolgármester dönt, akkor is van egy előterjesztő. Ebben az esetben is én voltam, aki előterjesztettem számára azt, hogy két ülés között döntsünk, hiszen minden hónap, amit ebben várunk, húzzuk az időt, az, az alacsonyabb összegem ment volna tovább a szerződés. Jó, itt meg egy pillanatra, mert ezek olyan részletek, amelyekkel én nem vagyok tisztában, és kíváncsi vagyok. Az előterjesztést egyébként Kis Ambrus karácsony Gergely kérésére készíti el? Nem, ilyenkor az előterjesztés, ugye van egy, egy kollektív döntéshozatali folyamat. Uh, itt került bele az én előterjesztésemként a a májusi, nem, nem. Most a májusi közgyűlés után, tehát amikor megszületett az ezzel kapcsolatban... Után ugye a, a, a májusi közgyűlésre is a jelenői teljesztésemre készült el, ezért a kétülés között is azt beszéltük meg, hogy akkor, hogyha ez kétülés döntés, akkor nyilván valakinek elő kell terjeszteni a főpolgármesternek, aki miért legelve, vagy elfogadja, vagy... Jó, de, de akkor ez tiszta beszéd, magyarul ezt akkor kisambrús... A főpolgármester kérésére ismételte meg, önmagától egyébként nem ismételte volna meg. Ilyet nem mondtam, sőt, abszolút nem. Én abszolút egyetértek ezzel a döntéssel. Ezért tettem meg. Ki? Én megtettem volna azt, hogy nem terjesztem elő. Én ezt értem, de... de nem ezt kérdeztem. Én azt kérdeztem, hogy amikor a második előterjesztés megszületett, azt mi kikez... Az ez a mondat. Tessék? Erre is igaz ez a mondat. Tehát abszolút egyetértettem azzal, hogyha húzzuk az időt, akkor ezzel érdemi veszteséget okozunk a fővárosnak, miközben életben marad a korábbi szerződés. De én nem ezt ott nem, ott nem értik szerintem sokan ezt a történetet, hogy nem az történt, hogy megszűnt volna, a kormány beavatkozott, és életben tartotta, a, a korábbi szerződés kisebb összeggel, és azzal egyébként, hogy politikai és kormányzati igézeti... Igen, de tudtommal a határidő az ebből a szempontból nem sürgette a közgyűlést, az még később járt volna le, hogyha, tehát nem tudom, meddig lehetett volna, tehát egyébként ezt a döntést meghozhatta volna a közgyűlés most, az még, tehát a, amikor közbeavatkozott az állam, az jogvesztő határidő szeptember 20, nem tudom, hanyadikáig nem alkalmazott. Nem. Ez nem folytatódott tovább a szerződés. Én ezt, összeggel. én ezt értem, de a fővárosi közgyűlés hozhatott volna olyan döntést, mint amilyen döntést egyébként a főpolgármester hozott. Ez így ezt nem... az esetben elvesztegetünk két hónapot. És mennyi pénzt? Hát ugye az attól függ, hogy a, meg fogom tudni mondani útólag, az oszlopok per nap a béleti díjnak a tárgya, ezért ezt az elszámolás követően lehet megmondani, hogy mennyivel csökkent volna, Szerintem, őszintén mondom, hogy ha máskor azt kérik rajtunk számon, hogy miért nem próbálunk meg több lettbevételeket hozni, és meg ebben az esetben egy olyan helyzetben, amikor nem mi idéztünk elő, hanem a kormány, és, és felvállaljuk ennek a döntését, hogy akkor nyáron meghozzuk, akkor erre az a mérce, hogy akkor itt meg ugyan ez hát az összeg az biztos nem olyan sok, hogy számítana, szerintem nem jó ért, De nyilván... Értek ebbe sok szempontot, értek, hogy vannak, akik azt mondják, hogy hát a ne erre soha nem lehetne. De én ilyet nem mondtam. mondtam. Én, egy, én ilyet egyáltalán nem mondtam. Ha mondtam volna, akkor ezt legkésőbb nem mondtam nem ön, volna. De nyilván én... ezt a, amiből dolgozott újságcikkből, abban volt? Um. Uh, igen, ennek is van jelentősége. Azt árulja el nekem, hogy egyébként arra jól emlékszem, mert hajnalban szembesültem, és hajnalban másra voltam elfoglalva, bár készültem kettőnkre is, hogy ez a <coughs> kormány által hozott jogszabály, ez a fővárosi közgyűlés sikertelen döntése után született emlékezetem igen. szerint. Igen, tehát erről mi igen, tehát beszéltünk. Május közgyűlés volt igen. a május utolsó szerdája, Uh, és ezt követően május 31-én jött ki a döntéspontosabb, a május 31-én, de e ugye emlékező, ez, ez, ugye, előtte egy héttel volt a közgyűlés. Mit szinte mindenben egyet szoktunk érteni, vagy nagyon sok mindenben, de ennek azért vannak szépséghívái, több is. Az egyik az például, hogy az ön szakmai tudását és teherbírását figyelembe véve, de most örről beszélek, és nem karácsony gergeiről, ezt a felterjesztést, beterjesztést, átterjesztést, visszaterjesztést megtehette volna júniusban, hiszen júliusban már nem volt közgyűlés. Tehát az, hogy ez mivel jár együtt ennek a jogi értelmezése, csak közben volt egy telefon is, aki lát engem, az annak azt látja, hogy annak némileg a hatása alá kerültem, és azt most itt nem szeretném részletezni. Szóval is tett el, hogy azt egy hónap alatt meg lehetett volna hozni, és akkor azt ismét a közgyűlés elé te, bocsájtani hozzáté, vagy erről még beszéltünk is? Ugye ezt vizsgáltuk, hogy mi ebben az esetben a helyzet. Lehet, hogy ezt mi sokkal gyorsabban kellett volna megvizsgálunk jogilag, akkor még előbb lépjen hatályba. Mi őszintén szóval lehet, hogy jó a teherbírásunk, azért minden jogi dilemmát ebben a kérdésben azért kellett egy kis idő, hogy értelmezni tudjunk, hogy mit csinált ezzel a kormány, amikor éjszaka beavatkozott. Jó, én most nem kotorom elő a telefonomból, ez egy mikori főpolgármesteri döntés. Júliusi. Hát, ha ez júliusi, akkor az ugye akárhogy is nézzük, az két hónappal ezelőtt, tehát azért... Jó, szóval azt tudom önnek mondani, hogy nem fogom már a sarokba küldeni, de ez akár a júniusi közgyűlésen szerepelhetett volna. Figyeljen, én egész egyszerűen minden történetnek azt a kóserségét nézem, ami bennem él. Nem azt nézem, hogy Fidesz, nem azt nézem, hogy Kishambrus, nem azt nézem, hogy a barátnőm. Nyilvánvalóan vannak olyan emberek és olyan szervezetek, akik iránt elfogult vagyok, ott néha megengedő vagyok, vagy néha még annál is kritikusabb, mint egyébként. Egyébként ez többé-kevésbé saját magammal kapcsolatban is fennáll, ennyire most már ismerhet. De ez így ebben a formában kerek, de inkább ovális, mint klasszikus kör. Arra mi a magyarázat? Hogy ez egyébként, mint mi a neve ennek a döntésnek? Két közgyűlés között hozott, valgármesteri hatás közben hozott döntés. Ez hol jelenik meg? Például a honlapon. Magyarul, hogy ezt megtalálta a 24. pont ráadásul azt írja, hogy mint megtudtuk. Magyarul, és ezt én sose értettem, tehát én egy ilyen holnap böngésző nem vagyok, ezt nézzék el nekem. Magyarul, ha, ha lenne olyan újságíró, aki egyébként a közlönyöket, vagy ki tudja, mi mindent még böngész, az a Budapest Portálon ezt megtalálta volna. Ugye minden az a szabály, hogy minden közgyűlésen a két ülés között hozott döntésekről be kell számolni. Ezért amikor a közgyűlési előterjesztését megtesszük, akkor van minden közgyűlésnek tájékoztató előterjesztés, ami tartalmazza azt, hogy az adott időszakban milyen két közgyűlés közötti döntések voltak. Tehát az, a megtudtuk ebbe az esetben maximumot, jelentette, hogy az újságíró vette a fáradtságot, se olvasta a közgyűlési előterjesztéseket. Éppen nagyon sok újságíró megteszi ezt. Ez De én nem ezt kérdeztem, én azt kérdeztem, hogy a közgyűlési előterjesztést megelőzően egyébként ezt a Budapest portálon, ezt a döntést meg lehetett volna-e A közgyűlési előterjesztést megelőzően nem, viszont a közgyűlési előterjesztésben láttuk a két ülés között hozott döntések. Magyarul ennek a júliusban hozott döntésnek mostanáig semmilyen nyoma nem volt? Már milyen szempontból nem volt jó jó? Hát, hogy sehol nem jelent meg az, hogy ilyen létezik. Ugye ez nem egy rendelet, amit közlődünkbe nem kell Nem ezt kérdezte. Retni, de hát, ez a válaszom rá. Én ezt értem, magyarul, hogyha a két közgyűlés között hoz a főpolgármester egy döntést, azt nem kell sem, sehol se közzételni. Kivítel akkor, de ugye rendeletet nem alkothat, bár nagyon speciális esetben a részegyzete... Én azt az mondtam, hogy döntést. De ebben az esetben nem, hiszen ezzel van az a műfaj, hogy két ülés között adott döntésről legközelebb tájékoztatás kell adni. Nem ritkassák, hogy kétülés között, hogyha megnézi a honlapot, nagyon sok ilyen döntés Én ezt értem, én nem vagyok fővárosi közgyűlési tag, én csak önnek, mint beszélgetőpartnere. Az... A közgyűlési tagok. Tessék? Bárki megnézheti, nem csak a közgyűlési tagok, tehát ezek nem zárt anyagok, ezek nyitott, nyilvános Elnézést. A közgyűlés előtt erről senki nem tudhatott ezek szerint közgyűlés előtt senki nem tudhatott, az kiket jelent, ha nem tudhatott. Hát a önt és a, a nyomdászokat, vagy a öntés a, a főpolgármesteret leszámítva, hiszen ez a két közgyűlés között hozott döntés nem jelent meg. Mert nekem kell megjelenni. Én ezt értem, Ugyanaz értem, van, hogy nem. De én tökéletesen értem, hogy nem kellett, hogy megjelenjen. Ezért logikába, mondom, hogy én... A logikában van, mint amit a magyar közöny képvisel, hogy a kormányhoz hoz, döntéseket, amelynek egy része megjelenik kormány a közönyő más része nem. Ugyanez igaz a fővárosi közgyűlés esetében is. Azt lesz válni, hogy itt a következő közgyűlésen ezektől kötelező eszem, hogy... van. Én, én nekem mindenhez értenem. Én azt tudom önnek mondani, hogy az én igazságérzetem, mint potenciális közgyűlés ugye itt élek, az diktálja, hogy ezen változtatni kéne, és ha én egyébként közgyűlési tag lennék, akkor javaslatot tennék arra, hogy a két közgyűlés közötti főpolgármesteri döntéseket valahol, nem tudom, a bakástér öt előtti fára ki kell szögezni. Én ezt nem tartom jó ötletnek, hogy ezről csak a közgyűlésen kelljen beszámolni. Különös tekintettel akkor, amikor két közgyűlés között, mintán nyárban van, ennyi idő telik el, de nem utazom önre, én csak azt mondom önnek, hogy a hivatal, ezügyben ezek szerint úgy járt el, ahogy elják, el kellett járnia, én pedig azt mondom, hogy ezen a szabályon változtatni kellene. Én, mint budapesti lakos, nekem ez nem tetszik. De nem a garancsi miatt nem tetszik, és nem a plakátok miatt nem tetszik, maga ez a struktúra nekem nem tetszik. Ami persze a zsákson tipikus esetem, az, hogy nem tetszik, attól mi nagyon sok dolog fönnvaradt, csak szeretném önnek jelezni, hogy ön, aki egy igen, kreatív elme, elgondolkodhatna azon, hogy ez egyébként így ebben a formában jól van-e, függetlenül attól, hogy most éppen konkrétan milyen ügyről beszélünk. Ezt értem a felvetést, nyilván meg is fontolhatjuk, hogy akkor. Nem, én ezt csak között tesszük ki ezeket a két közülésen számlunkban, nem külön is dologban. Én értem a felvetést, hozzáteszem a, a azok döntések, amelyeknek ugye kihatása van közvetlenül a a választók életére, azokat meg ugye nyilvánosságra kell hoznunk ezeket a fővárosi közlöny tartalmazott, de értettem a dolgot, nem is mondom, hogy akkor a teljesen elveszhető ez az ön felvetése, persze meg Kérdéses, hogy mennyien néznék meg valójában ezeket az anyagokat. Ez lényegtelen. Egy oké. olyan transzparens, eh, majdnem azt mondtam, hogy Pali előbb-utóbb lehet, hogy mégiscsak át fogunk térni a tegeződésre, egyszer már tegeződtünk. Tehát egy olyan ember, mint ön, aki a transzparenciának, a tisztességnek, a becsületnek, mindannak, ami egyébként az államaparátusban és a közigazgatásban jellemző kéne, hogy legyen. Én még nem tudom, majd ha egyszer rajta kapom az ellenkezőjét, akkor elveszi a himporát. Eh, én azt gondolom, hogy ez, ahogy a nagypapám mondaná, nem szabad, hogy smokkoljon. Azt megértettem, nem, nem, nem, nem Jó, rendben van, vége, leszálltam erről a döglött rólól, csak mindenféleképpen szerettem volna átmenetleg fölmászni rá, különös tekintettel arra, hogy akkor aztán megkérdeznek embereket, hogy nekik erről mi a véleményük, akkor kiderül, hogy ezt csak most tudták meg. Wintermantel Zsolt arról beszélt, hogy ő egyébként ezt valamilyen folyosói történetből már hamarabb hallotta, én pedig azt szeretném, hogyha adott esetben újra választják ezt a vezetést, akkor egyebek között azért választják újra, mert ők nem azt a technikát alkalmazzák, mint amit egyébként a kormány oldal gyakran, hogy elsúsmákolnak, meg a legkülönbözőbb oldalkiáratokon közlekednek, hanem számukra érzékeny történetet, amit egyébként a közgyűlés valamiért nem szavaz, meg de ők fontosnak tartják. Ha ilyen döntést hoznak, akkor azt mások számára láthatóvá teszik. Ennyi. Azt árulj el nekem, volt x pontja a tegnapi közgyűlésnek. Hány ügyben dönthetett volna jogszerűen a főpolgármester, amivel kvázi ki van hagyva a közgyűlés? Nem tudom fejből ezt megmondani őszintén. Most itt pörgettem magában a napirendi pontokat, de hogy melyeknél lehetne a közgyűlés? azért alapvetően... Nagyon ritkán szerettünk élni ezzel az eszközzel, csak sürgős esetben, vagy ha vármilyen olyan esemény történik, amire azonnal reagálni kell, de általában vagy a bizottság, vagy a közgyűlési hatáskört szeretjük megválni. Ugye lehetne, mi is élhetnénk olyan eszközökkel, hiszen az eszemet lehetőséget ad a beszélyhelyzet ideje alatti döntéshozatalra. Ritkán élünk ezzel, és hát látható. Hogy most én értem, hogy ön azt mondja, hogy miért csak szeptemberben, és miért nem másnap, számolunk be ezekről a döntésekről, de hogy azért beszámolunk ellentétben más döntéshozatali. Értem, most viszont ön szállt vissza arról a lóra, ami, és erre tettem utalást a kormány oldalnál. Azt kérdezem öntől, hogy akkor ez egyéb, és maga a felterjesztés, amit ön tett, a szövegét tekintve, néhány pontot leszámítva ugyanazt tartalmazta, mint ami egyébként a májusi közgyűlésre vonatkozott? Persze, hát más nem tartalmazott. És például az ő felterjesztése is olvasható valahol? Hát a fővárosi közés, ami volt előterjesztés, az olvasható, illetve maga a maga döntés is olvasható, igen. Uh, a, őszintén ebben nem tudom, hogy a... Ugye amikor a döntés születik, akkor a döntés megismétli a felterjesztés. Tehát tulajdonképpen képebb a formában igen. Én most itt a ner való kiegyezésre nem térnék ki, én nem eznek a jelentőségét látom, hanem annak, amiről beszéltünk. Még egy dolgot vetnék föl, és aztán az összes közgyűlési témát a jövő héten személyesen beszélnénk meg. Volt róla szó, hogy Léva István Zoltán kikerült a Nagybani Piac ZRT felügyelőbizottságából, és egy más tagot javasolt oda a Fidesz, arról is volt szó, most már meg nem lesz ismételve, hogy egyébként ezt a metódust tiszteletben tartják a politikai felek, tehát ők maguk nem tesznek a javaslatot, amit a másik oldal tett meg. Korábban elfogadta a közgyűlés, és a változást is ő javasolja. A témára alapvetően azért voltam kijegyezve, mert én viszonylag sokat foglalkoztam vele, és a tegnapi beszámolók csak arról szólnak, hogy felügyelőbizottsági tagok cserélődtek ki, de én név szerint a névszavától a Mandineren át, ha csak nem vagyok vak, sehol nem találtam Léva István Zoltán nevét, ami csak azért foglalkoztatott, mert korábban két héttel ezelőtt pedig tele volt tőle a sajtó. Tegnap egyébként ez név szerint nyíltülésen történt-e, egyszerűen csak kíváncsi vagyok arra, hogy a sajtó számra teljesen kiismerhetetlen módon hogyan működik? Nyíltülésen történt, és az előterjesztés is nyíltes volt. Péntek óta ismert volt ez az előterjesztés. Név szerint? Igen. Jó. Hát akkor nem vagyok a hazai sajtó része. Köszönöm a rendelkezésre állást, ezt eddig is tudtam. De például a népszavában amit nem olvastam, azt nem tudom, de ettől nem fogok elhatárolódni Szalai annától, akit egyébként egy nagyon Uh, fantasztikus újságinak találok, de úgy látszik más szempontrendszereket tartunk szem előtt. Uh, elköszönök öntől, és a jövő héten sok szeretettel várom. Így lesz, köszönöm, leszek. Fiala leszek. dörö.fialajanos.kukac.gmail.com Viszont látásra, viszont hallásra.